Maddul munfasil. Munfasil sözünün lüğəti mənası iki şeyin bir ayrı olması deməkdir. Əgər med hərfindən sonra gələn həmzə ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, bu zaman maddul munfasil baş verir. Buna misal olaraq inna anzalnahu fi laylatil qadr. Maddul munfasil uzadılması caizdir. Yəni 2, 4, 5 hərəkə uzandır. İndi isə 21-ci dərsi izah edək. Dediğimiz kimi, məd sözün lügəti mənası uzatmaq deməkdir. Yəni, ərəb dilində bəzi həriflər var ki, və bunlar da üçdür, əlif, vav, yedir ki, bunlar müəyyən bir şəraitdə gəldiyi halda, gəldiyi zaman uzadırlar. Və münfasıl sözün lügəti mənası, iki şeyin bir-birindən ayrı olması deməkdir. Yəni, əliflə həmzənin ayrı-ayrı kəlmələrdə gəlməsinə deyilir. Əgər məd hərfindən sonra gələn həmzə, indi isə misala baxın, i̇n sözünə baxın, in sözündə əlif vardır və əlifdən əvvəl gələn hərfin ələkəsi fəthədir, yəni artıq əlif burada məd hərfidir, yəni uzadan hərfdir. Və ondan sonra gələn həmzə ayrı-ayrı kəlmələrdə olarsa, əmzəl-nəxu sözünün əvvəli həmzə ilə başlayır və bunlar ayrı-ayrı kəlmələrdədir. Bu zaman məd dül baş verər və bunun uzadılma miqdarı 2, 4 və ya 5 hərəkədir. İndi isə təcvid əhkamına görə belə oxuyaq bunu. 2-lə oxuyaq. İnəənzəlnəhu fi laylatil qadr. İndi isə 4-lə. İnəənzəlnəhu fi laylatil qadr. İndi isə 5-lə. İnəənzəlnəhu fi qadr.